Hola, què tal, Mariona, com estàs? Hola, Matiu, molt bé, i tu? Com va aquest, aquest pont tan estupendo? Bueno, pont bueno, perquè el faci. Pont pel qui el gaudeixi, exacte. <laughs> exacte. Perquè tu estàs treballant... Jo, sí, all, day, all, all, day all, all day all lo I love pagesos. <laughs> bueno, com tu. Exacte. Perquè, perquè tu bueno, tampoc descanses, eh? Certament estic tot el dia a l'estudi, però... Uh, quan són dies raros això a veure, amb la mar no marxem hi ha gent que se'n va de vacances, agafa mm. un pont llarg i se'n va a por ahí, no? nosaltres no, ens quedem per aquí, sempre fem, sempre tenim feinetes i tal. vull dir que no hem fet bolos ni res, eh? oh! que me estás contando? sí, sí, bueno, mira, també va bé descansem tant. no deixem de treballar, però bueno, més pausat és clar, una rutina diferent avui, no? avui hem anat a dinar uh, hem anat a dinar al Montsenvenet el Montsen-Banet. Montsen ah, això és a qui... M'agradaria. El Bages. Ah, doncs... No, no. eh? No. <ríe> Molt bé. El meu pare ens ha convidat, escolta, a un restaurant d'estrella Michelin. Home, home, per favor. es diu L'O. L'Apòstrofe O. L'O. I... Boníssim, d'acord? Vale? Tot, tot superguai. No. Um, I el, el primer pla... Bé, bueno, hi havia uns entrants. tres Tres entrants. O sigui, dos entrants. I llavors, abans del primer plat, ens han ofert pa, pa-po, ah. pa, oh, amb oli. Oh, m'encanta. En, amb pa oli. Hòstia, uh, no sé com es deia, eh? però era d'oli del, del Bages uh -huh. amb un tipus d'oliva. Hòstia, ara he uh, patinat aquí, eh? No me'n recordo del nom oh, que m'han dit, però és una oliva que només neix al Bages i que l'olivà del Moavi tenien aquelles olives. Uh -huh. Tu juro que quan he estat aquell oli, uh -huh. m'he transportat quan era petit, Segur. a la vinya l'olivar. Li dèiem la vinya per dir algo però no. Bueno. Tenia quatre ceps. Era l'olivar. <ríe> m'ho crec, m'ho crec. T'ho jura, flipat. O sigui, tot, i de cop he pensat la peli del ratatouí uh -huh. que al final el ratolí li fa una ratatouí aquell crític. Ah, sí. I el crític se'n va quan era petit, sí. amb els camps de la seva mare que li havia preparat una ratatouí. T'ho juro? Que m'ha passat, tio. M'ho transportat de cop a un... A un... allà a l'olivar del meu avi, i a la cuina de la meva àvia sopant. Amb tomar amb oli, perquè era l'oli, és... aquell clar. sabor era l'oli del Però seu olivar, perquè clar, no, clar. No, no, el, no el comercialitzàvem. Però sí que tenien oli per tot l'any, per clar. ells. T'ho juro que era aquell sabor i, i m'ha impactat, tio. És que és meravellós això, les varietats, eh? És brutal, o sigui, estic fascinat sí, I, eh? i molt bé. I també m'ha recordat que el xef Artur Martínez, Martínez uh -huh. Michelin també, Michelin. fa aquest tipus de degustació de pa i oli sí. amb l'oli de l'oblit ah, de Can Morral, que també és meravellós sí. i que segur que a tu et transporta... Sí, sí, allà. La... Bueno, tu perquè el treballes i, tot, i tu estàs allà. No, però allà. sí, clar. Però, ostres... Perquè al final, cada varietat aporta el, les seves característiques. Bueno, i, això, i, I vinc d'allà, que Xulo. és molt, molt guai, una experiència molt xula i que realment m'ha impactat. Així que res, que, que, que, que, quina pregunta em portes avui? Avui et porto jo la pregunta, eh? Bueno, sí, perquè aquesta temporada les preguntes les oh! fas tu. Ho vaig dir un dia, oi? Ho vaig dir un dia... Va, ah, pregunta, pregunta. Pregunta, pregunta. Vale, <coughs> t'has preparat? Uh, sí. Vale. Treballar l'estudi amb pluja de fons oh, o ocellets de fons? Mm. Mm. Et diré que si he de gravar <laughs> res de les cap de les coses, perquè clar no, no, <laughs> Ens o sigui, de, de fons no em va massa bé si estic gravant, però treballar convencionalment Allò jo estudiada jo pluja Sí! Vam! Sí. Benvinguts a Música i vins Música i vins i altres coses i tu què? Tu, tu també de, <tots> de pluja clar, clar, clar, clar molt bé uh, Canta, i a més amb el poc que plou que plogui clar, clar tothom... bueno, a veure mai plou al gust de tothom diuen, no? no diuen, diuen. Eh, diuen, diuen diuen, diuen <tots> hòstia, vaig veure el, el... Bueno, ara canvio de tema però vaig veure el, el documental del. del... Hòstia, vas veure? sí, que sí. m'ho vas dir sí. tu sí. tios, meravellós ah, sí? Pua, em va encantar, em va encantar documental La Sagrada Família de la família Pujol-Ferrussola mm. no, no el documental de la Sagrada Família eh? No, no, no, es diu La Sagrada, es diu la Sagrada Família, Sagrada família. Eh? I és el documental de la família Pujol-Ferrussola Brutal 4, 4 capítols, o 5 o 6, no sé però HBO, mm -hmm. ja està, no, més de 6 no eren uh, Ho ha enganxat, ho vaig veure en dos dies Sí, eh? Sí, sí, sí, sí. Te polir. I brutal, te'l recomano molt Ai, el miraré, mm. perquè mira, t'ho vaig dir i no l'he mirat, has vist? Doncs pues sí, sí, jo quan ho vas dir vaig, ai, mira, m'ho apunto per mirar-ho perquè bueno, m'interessen aquests temes. I mira. Molt bé. I això, pluja de fons, sens cap fons, mena dubte, tardor, pluja, boira, quina boira eh, que hi ha avui. Uà! Uà, bonic, bonic, m'encanta, fas tapó. Uà, a més l'encollet d'ell que deia alçat. És de boira. És com que mires avall i no hi ha res. Sí, és meravellós. És Sí, sí, sí. Bueno, què ens portes avui, Mariana. Doncs mira, és que sembla que tinguem telepatia tu i jo a vegades, perquè... Bueno, a veure, ja ens coneixem fa dies. Saps què vull dir? Um, perquè jo avui et porto, bueno, us porto, restaurant, recomanacions de restaurants. Home! Vale? Que jo sempre, quan algú em diu, ai, m'has agradat aquest restaurant, m'ho Perquè a mi m'agrada m'ho menjar, m'agrada veure llavors, doncs, escolta'm tu. Tinc vale. una llista a tot arreu, eh? Tarragona, Girona, Madrid, a Amivissa... Barcelona. Te'l vas apuntant amb una llista. Perpinyà, sí. Llavors, quan estàs en aquella ciutat, és una molt bona idea, això de dir. Home, sense el, el Google Maps, que sí. et pots desar els llocs sí, amb a, les carpetes. Sí, ah, ho allà. Mm. Vull desollar. Vull anar, I, és anar que... no? És una comissió. Exacte. Vull anar aquí. Exacte. Doncs sí, sí. Porto uns quants restaurants que, en alguns hi ha Camp Morral, Ah, que serveixen no. Camp Morral. Sí. vins i olis, o només vins o caves? Vins. Vins. Si sí, l'oli només en... És això, molt eh? delicat. Sí, tenen. perquè n'hi ha tampoc' poc. Uh, S'ha de reaccionar, si no. no Totalment. Eh? Mira, a Barcelona, un lloc de l'eixample que es diu El Pepa. El Pepa. El Pepa. Ah, doncs apunteu, El Pepa. Aquí he anat. Sí, Aquí he anat. A... A tots aquests que ens recomanes ja has anat. Algun, algun no. Algun no, vale. Però crec que només n'hi ha dos que no he anat. Vale. El Pepa, lloc xulíssim de l'eixample. El, només he que el seu logo és un porro. Sí, i vam anar amb tu. Sí, sí, exactament. Ah, ah Lluia ha anat. I em vaig guardar la targeta. Xulíssim. I hi ha molts vins. Hi ha molts vins. I allà venen morral. Allà hi ha cap morral. Sí. morral, sí. Hi sí. ha molt bé. És un lloc superacollidor. És Informat, així, mm. de tapes. Xulo. El, el... Les noies que el porten són molt maques. Mm. Estem parlant de que tots aquests restaurants que ens dirà segurament no són d'un preu barat. No. Però, quan estem dient barat o... No és barat o car, és un import alt o baix, i és un import que pagues... Però qualitat preu... Clar, exacte. Està bé. Vull dir que vas a fer un bon sopar o un bon dinar sí. un bon servei. Sí, perquè saps què passa? Que jo, a vegades, um, pots anar restaurants que mengis molt bé, però llavors uh -huh. la carta de vi no fa justícia al menjar que menges. I en aquests casos, sí. Jo, en aquests casos, el que us recomano Sí. He de dir que quan vam aquí al Pepa, o la, al Pepa, eh? Al Pepa, sí. Doncs um, vam estar mirant abans de seure a taula totes les vitrines de vins que tenies i els preus que hi havia allà i és es que rifava, eh? <ríe> ja, una mica. Ja t'asseguro que t'he d'explicar de, una anècdota. Recorda'm que t'expliqui anècdota quan acabis. Vale. Després te l'explico. Segueixi, sisplau. Clar, és que, a més a més, els restaurants també et que tripliquen el preu de l'ampolla de vi, que és bastant heavy, però bueno. Clar. No, però és que l'anècdota que t'explicaré jo és per caure de cul terra, eh? Ah, sí, eh? Bueno, fliparàs. Ah. Però abans deixem-ho com en intriga per la gent ens escoldi fins al final. Vale. Llavors, un altre, un que es diu Contracorrent. Aquest va sortir el joc de cartes. Crec ah, de la temporada passada. Que també és un, és un lloc super superxulo, d'etapes així, de temporada... Um, sí, tots aquests llocs fan plats de temporades Allò que, dir, que vaig dir sí. mengeu fruita i menjar de sí, temporada Carbassa, amonià No, no, és interessant bueno, Aquest també té un cambron real no t'ho sé dir perquè no hi he anat aquí vale, Però t'han recomanat molt Però m'han recomanat molt, sí No saps on és? De la zona geogràfica de Busquem-ho? busquem, de busquem el, tinc, el tinc guardat que no si Barcelona o ens haguem de desplaçar... Sí, sí, Barcelona. Aquest és el de Barcelona. Ah, tot això és ciutat de Barcelona. De moment, Barcelona. sí. Vale, vale, perfecte. Sí, està, mira, al carrer de Ribes. Carrer de Ribes? Doncs 35, doncs ja ho sabeu. Si voleu anar a descobrir aquest restaurant abans que la Mariona... Sí, perquè no hi ha anat i ens diu el què. Llavors, ara te'n porto un, vale? que és com una mena de taverna, bar... Ui, mm, això que t'agrada tu, no? Això que m'agrada a mi. Posa en xarango, no? Sí, no, xarango, no. <ríe> <ríe> no. També és de l'eixample, aquest. L'eixample vale. és molt gran, jo també dic, no? Però, bueno, uh -huh. l'eixample una d'eixample, tu. Eixample? Allò a uh -huh. no m'ho conegui. esquerre o dret, és igual. Sí, sí. <ríe> com que es diu? El bar Torpedo. Torpedo, molt vale? bé. I, quina... I és molt curiós, uh -huh. perquè els, els propietaris d'aquest bar ells sortien de festa ¿vale? o sigui, tenen un altre bar que es, el, el bon que es diu el restaurant Gresca que és molt reconegut a Barcelona aquest ja pica més um, i ells quan sortien del servei s'anaven de festa però a les 4 de la matinada no trobaven re obert per menjar llavors van dir, calla farem un bar que tanqui la cuina a les 4 i així la gent quan surti de festa puguin anar a menjar alguna cosa i anar a dormir i van fer això molt bé i fan com uns entrepans gastronòmics, que en diguem, rotllo... Sí, Costella el... de xai desossada... És com alta um... cuina, però... Sí, però amb entrepà. Molt bé. Saps els típics amb... Um... És per la gent que surt de l'U de Gas, no? Sí. <laughs> les quatre, val, val, val, Exacte. Uau, però són boníssims. No, no m'ho imagino. Ah. I, i te'ls pots demanar a les nou del veig, però també, o no? Sí. O sigui, tens cuina de 9 a 4 del matí? Sí. O sigui, no et la cuina ni les portes, perquè no, clar... No, no, clar, clar. Wow, això és una llicència especial, no imagino. Perquè... Suposo, clar, Ara. suposo. Però el tractou super Bueno, clar, clar, clar, original, sí, sí. sí clar, que és que potser estaven estar al costat d'una zona de festival no sí, ho sé. Clar, sí, no ho sé. No sé per ha que marxar, però sobre tot no, surto, no ho sé, em conec al restaurant. Molt bé, doncs farem cas i allà ven a Morral? No, allà no. Allà és ja, encara. encara no, encara no. Gastronòmic. Sí. Doncs veis els hi a vendre una ampolla d'algú, no? Allà tenen a eh, cervesa artesana, ah, molt bé vins de França també tenen. Ah, molt bé. Sí, està molt bé. Què més? A la Barceloneta, on es diu La Violeta. Molt bé. Lloc també xulíssim, una decoració bastant curiosa, però molt xulo a nivell... Um... Bueno, com de... És xic, saps? I trobarem vins morral? Sí. Allà sí? sí? La Violeta. Fantàstic. La Violeta. Doncs aneu a la Violeta i demaneu un kiku per... per <laughs> Exacte. Per menjar, per, per beure'm el vostre sopar o dinar o sí. sigui. Llavors, ara me'n vaig a la zona de Girona. Girona, ep! A Sagaró. Bueno, entre... Uf, que mai sé si és Sagaró o Sant Pol de Mar. Jo, jo em faig un lío. Sant Pol de Mar i Sagaró, jo diria que... Estan d'acostat, oi? Sí. Uh, jo diria que no, però... No? Ara estic ben bueno, perdut. Doncs Villamàs està a la platja Sant Pol de Mar. Sant Pol, Sant Pol de Mar? Eh? Sí, la platja Sant Pol de Mar, Villamàs. Bi Villamàs es diu Villas. Sí. I allà tenim morrals. Allà tenim sí La Quica està topella. Ah sí eh? el es consumeix molt,? Eh? Sí, sí. De fet em van venir expressament al se a buscar Quica La van provar, no sé on.. Uau, molt bé. Sí. I fan arrossos super bons saps allò que dius, me'n treus un arròspos, pues. boníssim, i he de dir que, per, estar, per estar a primera línia de mar i tenir terrassa i tota la mandanga, aha. qualitat preu, bastant assequible. Perfecte. Llavors... Espera't, ara t'estic mirant aha. perquè veiguis, Sagaló està a 44 minuts amb cotxe de Sant, de, Sant de Sant Pol de Mar, vull dir que jo quan m'has dit està de costat, bueno, diria que no... Tu vols corroborar? Aquí ho tens, eh? Aviam. I si vols anar per la costa, potser tardes més, perquè hi una mà de curvas. geografia, dir? nano. Bueno, és que no sé què us passa. Tu i la Mar teniu la geografia una mica atrofiada, però bueno. Ua, però, no però la Mar és, és molt més... Um... La Mar? La Mar. Ah, no, Sant Feliu de Guíxols. Ah, això sí, Sant Ara. Feliu de Guíxols, mira. Hola. Ah, Sant ah, Feliu de Guíxols. M'he liat, m'he liat. La Mar... Eh, um s'orienta molt més que jo s'orienta sobre el carrer però la, tu li dius on està a Canadà i potser te'l te fot a l'Àfrica <laughs> eh? sí, vull dir que sí, sí bueno, què ves? com es deia aquest de Sant Feliu? Villamàs Villa sí. doncs vale, és el passeig de Sant Pol de Mar ah, poble de Sant Feliu de Guixó ah, ara ostres mariu mare meva tio no. bueno Llavors, a Girona, ciutat, en tinc dues, Vinga. dos restaurants xulíssims, un que es diu la plaça del Bicet, és l'adreça és el nom del restaurant, és a la plaça del Bicet, número 7. La plaça del Bicet, número 7, és el nom del restaurant. Exacte. Hòstia, no ho van, bueno, van dir, com l'hi fotem? <ríe> Però, a veure, realment, deixa'm mirar un cartell. O sigui, no, clar, a veure, és que és... O sigui, és el tot. trobo molt original. Bueno, és dins, dins la... localitza, localitzable. Saps? La plaça d'Albisset, en fin Tothom sap on és, eh, tothom de la zona I si no t'equivoques, eh Perfecte. I allà venen, Kiku? Allà, ja crec que venen En vinya del Xesc Vinya del Xesc, que també és un morral I uh -huh. que és més, és un escumós, això, m'equivoco no, no. No. no, és un vi tranquil, però ja més com gastronòmic com un orange, no? Més... És com un taronja sí, sí, sí, té una massa sensació amb pells I és formatat en àmfora, bueno, és molt bé És com... Una és més car Sí, és més car Costa sí, sí, sí. més de fer sí, sí. I allà, aquí a la plaça del Bisset Tenen una gamma de vins, o sigui, una carta de vins No te la caves o sigui, Tenen vins d'arreu del món França, Itàlia, Nova Zelanda ja, Argentina ja, bueno, que gent. Bueno. Avui ens han portat al restaurant que hem anat Ens han portat una carta de vins Que al·lucinava ja, de gruixuda no? Que dius. <ríe> que m'ha fet tornar a pensar Amb l'anècdota que t'explicaré T'asseguro que, que cauràs de cul a terra <ríe> Bueno, també, xulíssim el menjar és superbo, tot meravellós. Una altra Girona, l'últim, que es diu la Sinfonia. Sinfonia, vale? Girona a la Ciutat. plaça de l'Oli. Plaça de l'Oli, mira que bé. És que tot, és, va tot, tot comunica, tot comunica. I és superxulo perquè és molt petita aquesta plaça, que sí que també hi he anat. I tenen dos locals, Vale fa cantonada i tenen com dos locals. Bueno, fa com um, esquina, com es diu aquesta? Cantonada. Um, ja, però al revés, o sigui... Xanfra? Això, tenen un local aquí i un local aquí. Ostres. Cantonada, però no cantonada en fora, cantonada en dins, a la plaça, saps? Cantonada dins, o sigui, així, no? Sí. Ah, tu m'has d'estar ensenyant ah, així, Ah, clar, no, sí, o sigui, així. No? Vale. <laughs> clar, cantonada dins, sí. Cantonada en dins. Bueno, és, igual. Bueno, és igual. Una can... un, un... Que sí. tenen dos locals de cantó. Un vèrtex d'aquell... Exacte. No sé. <laughs> I un tenen, el restaurant, que és molt petitó i una petita terraceta, i a l'altre tenen una botiga de formatges i de vins, que també no t'acabes els formatges ni els vins. Un lloc xulíssim per menjar formatges. Estupendo. Pel que fa, a Tarragona, ¿vale? tenim un restaurant que es diu El Covell, que està a la part alta de Tarragona, i no tenen carta. Ah, o sigui, tu vas allà... I el que surti. I et diuen, mira, avui hem caçat un perdigó. Hòstia, ehm, meravellós. Ehm, Com es diu aquest, m'has dit? El CUP vell. El CUP vell a la ciutat de Tarragona. I el que caçin... Sí. Wow. No, però, o sigui, boníssim. Ja m'ho imagino. Boníssim. Ens van fer una durada a, a la brasa. Zero estallosa, supertendre... Bueno bueno, bueno, bueno, bueno. Que ho havíem pescat aquell dia. Sí, sí, sí. Un espectacle. Llavors ells et porten... Bueno, doncs mira, avui tinc tres, aquests tres entrants... Que ja no pots anar-hi amb persones al·lèrgiques. Perquè... Bueno, suposo que deuen tenir... Versió, Alguna no? versió així com vale. d'escape. Molt bé. Sí, I llavors també... Clar, llavors, per vins, clar, jo hi vaig anar i em van dir què vols? I li vaig dir doncs, el que tu vulguis. No. <laughs> et van posar amb un ral o no? no, mena, no aquí no et no. tenen no, no. si fe... entrar a Tarragona és molt complicat perquè hi ha molta oferta ah, de vins clar. i són molt, molt... Seus. llavors només hi ha Tarragona, Terra Alta Terres de l'Ebre ah. ja, ja, ja. bueno. a veure si, des... si us fiques un lloc allà pòdium <laughs> o algo Pàdium. però també, xulíssim aquest és una mica car, perquè clar al final va sobre el que mm -hmm. el que, que bé, doncs pues, ens ho apuntem un així més informal, que es diu el tamboret. Tapes de formatges, embotit i foie. A Tarragona, també? Tarragona, sí. Tamburet. També la part alta, al costat del Covell. Està més o menys a carrer de sobre. També per fer així algo més mmm, suau. Estupendo. Llavors n'hi ha un xulíssim que es diu la clotxa. Que la clotxa és com una mena d'entrepà. Imagina't un pa de pagès, uh -huh. un pa rodó, vale? em, que es buida una mica la molla i s'hi posa arrengada tomàquet, alls escalivats i ceba. Val? I això és, un, és com un plat típic de les Terres de l'Ebre. I allà d'Aragona hi aquest restaurant que el fan. Eh, boníssim. Que bé. Boníssim. I a més tenen cervesa artesana. Bon, que normalment els llocs d'on tenen vins així, mínima intervenció i bons, bueno, bons. Vull dir que no... Bueno, mm -hmm. sí, bons. Sí, sí, bons, bons, de qualitat. De qualitat um, tenen moltes cervesa artesana, també. Molt bé. Llavors tenen relacions molt. També, boníssim i a Terrassa Terrassa, ja acabem ja que és... cabem, Terrassa, terrassa. que teniu? Terrassa aquí prou, per casa Només en diré un que es diu La Gardela que el seu logo és un porc Et carden una bona gardela al final? O no? <ríe> no et pensis, Va, no doncs, ja. <ríe> Sembla estupendo um, un, porc. un porc També és com, és com un antro allò que és fos Charango, així, amb, amb... No <ríe> I, i venen morrals? Sí, Bien. sí, sí, el Bruno és un gran ambaixador del, del del celler. Un, un saludo aquí a Bruno. Li encanta. Segur que escolta aquest podcast. Que per cert, el dia 22 de desembre, dijous 22 de desembre, a les 7 de la tarda, faig un tast a la gardera. Home! Però això s'ha d'anunciar, I... Mariona? A l'hora. El 22 de desembre, a quina hora? A les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda, un tast per Mariona Morral amb vins de queda tot tipus o només de Morral? No, de teus. I uh, gratuït? Uh, o s'ha pagar entrada? No m'ho dit el Bruno oh, encara. Home, ens ho has de dir això, però bueno, estigueu atents. Sí. Eh, I si no aneu-hi, encara que s'hagi de pagar... Sí, tant, dic, perquè llavors tens opció de sopar... Entenc que és un restaurant, sí. i que l'entrada a un restaurant, diguem que és gratuït a l'entrada, però llavors de, tu entres per alguna cosa, no? Clar. Llavors suposo que la gent que va a sopar té aquest tast, o potser és un tast a part. No, és un, a pas, a, és un tast a part. Pagues i supos. tens l'opció de fer el tast, diguem sí. així. Si vagis a sopar o no. Sí, exacte, tu un tast i crec, jo vale. entenc que algú de pagar, si sí, no sé di quant. Vale. Bueno, si ja, crec ja... que has de reservar plaça, també, vols una. Vale, vale, una vale. Petit... La Gardela. La Gardela, al carrer de la Palla. 22 de desembre a les 7. Doncs uh -huh. aquí queda dit i anotat per tothom, qui vulgui, a Terrassa. I si us voleu quedar a sopar, llavors, doncs veureu que és... Un, és, bueno, és xulíssim, xulíssim. És aixifuós, Menjar superbo... Chulíssim. que bé, doncs moltes gràcies Mariana per aquesta aportació de restaurants de qualitat que I, i farem cas si sí, sí, tinc ganes d'anar eh, bueno, és, és, és tot un oci anar de restaurants trobar les varietats i, i com avui que he anat a un restaurant que ostres, he al·lucinat, estava molt bé molt atents tots la, la cambrera Exacte, i, que, i que el servei m'estigui a l'alçada també va molt a, a favor pagues el preu, evidentment sí, sí, però és una cosa que així reflexivament parlo, així en veu alta penso, ostres, hi ha molta falera de, de, de la bona cuina no? de cop, amb el Ferran Adrià es va, hmm. va haver-hi un auge no? de, de la cuina catalana d'alto standing a nivell d'experimentació i Michelin i tot això, i la gent està disposada, hi ha cua per anar a aquests restaurants sí, la sí, gent sí. està disposada a gastar-se un pastizal vaja que llavors, bueno, penso um, ok, no sé com ho han fet, mm -hmm. perquè jo penso, en el món de l'espectacle eh, la gent quan dius, hòstia, una entrada de 200 euros, penso, collons, yeah, yeah. que a Broadway ho valen, eh? Yeah. 200 i 300 i la gent sí, les paga. Eh, Estàs allà 2 hores i mitja en el superxou. <ríe> Però aquí de moment, bueno, la cultura tira més cap a un restaurant. Sí. També, bueno, clar, el fet de... Bueno, no sé, hi ha molts inputs, eh, evidentment. Però jo diria que són un, un, uns clients potencials sí. cap al món de la cultura, perquè tot no deixa de ser una experiència, yeah, yeah. una vivència, una cultura... Sí, sí que és cert. ...que, que uns t'aporten nutrients i els altres porten emocions. Vull dir que, uh -huh. evidentment, s'ha de... Però sí, sí, en els últims anys la gastronomia catalana ha agafat com un, una força molt potent, que esperem sí. que també ho agafi les arts escèniques. Sí, home, sí, mate, home, i que pagueu 300 pavos per venir-me a veure a tocar el piano, la marca... Que... I llavors sortiria... Seria famós, no? Jo seria el, el xef de turno... Maestro, maestro... Home, m'encantaria. <ríe> doncs bé, Mariona, <ríe> bueno, m'encantaria pel que el sector agafaria una volada important. I llavors em, em contractarien per fer anuncis... Right, com I tu podries aquests, anar amb frags... Aquests de, ma, de Masterchefs... Ai, l'anècdota! Ai, l'anècdota! Bueno, atenció, però us heu de quedar fins al final, perquè sou molts i ja parareu el programa, potser després de l'anècdota, perquè <ríe> més amunt no es podrà acabar. L Anècdota és... Hi ha una amiga d'un amic, vale, o sigui, telèfon, vale? Però és que hi ha arribat ja tuto m'explica perquè és jo m'ho crec que hagi passat. No crec? Ai, mateo, que és com no una una noia té 25 anys, vale? I te una noia farà 25 anys i el dia que fa 25 anys, des de fa anys que pensa que vol na un a restaurant de Michelin, d'estrella Michelin, no sé quantes, un, dos, tres, jo que sé. I resideixen a anar aquell, que no sé com es diu, que és del Jordi Cruz. Jordi Cruz es diu? Jordi aquell Cruz. del Masterchef, sí, jove. Sí, sí. Vale, no sé sí. quantes estrelles té, no sé, no però sé. és de Michelin. Vale. A Barcelona, bastant famoset. Vale. Um, van mirar el menú per internet, 200 euros per persona, vale, doncs, bueno, estalviem, fem un regal i anem les quatre cinc amigues, no recordo quantes eren, i, i, i sopem allà. Arriben... I vale, fan el menú aquest, jo què sé, si era el d'agustació era qualsevol que hi havia, i, i resulta que els vins no entraven en el menú. Ostres, i ja ens han encardat. Vale, sí, vale? normalment ja van ja a parlar amb aquests cardat. llocs. Sí. Bueno, ah, porta'ns la carta a veure què podem. I anàvem mirant, 200 euros, 150, saps? Coses desproporcionades, allò 100, 150, 100, 200... No hi, hi havia cap més barall. I anàvem baixant i troben un que posa 17. I una... Se li acudeix dir, ei, que n'hi ha un de 17, demanem demanem aquest. Ah, oh, sí, sí, totes, sí, sí, demanem, porta'ns un d'aquests. Bueno, pues bé, doncs té un, un vi d'aquests, au, ensopar, oh, quin, quin vi més bo. Bueno, està bé, bé, una altra ampolla, Venim, una altra ampolla. Bum, bom. Total, que van acabar consumint quatre ampolles vale. d'aquell vi. Quan els arriba a la conta, Ai, ai, ai, ai. 68.000 euros. Què? 68.000 euros... 68 i es resulta que aquell 17 eren 17.000 euros, oh, perquè hi havia no, una ema no. petitona. No. T'ho juro. I, em, I jo em vaig informar, i és el vi més car del món, que es fa a Cuenca. A Cuenca. I es diu, te'l te busco ara... Per favor. Vino 17.000 euros, Cuenca. Tu fots això al Google, el vino més caro del oh. món cuesta 17.000 euros, i cuenta i es diu... Aurum Red. I va una ampolla, amb una caixa... Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Què et sembla? Clar, només en fan 300 ampolles l'any per vendre a tot el món, m'imagino. I qui fa? Quines botigues es fan? No ho tinc les les no sé, no m'interessa gaire. <laughs> eh, bueno, Serie Oro, eh? És el mascaro, eh? I és Tempranillo, eh? eh? Que és olla llebre. Bueno, en fi... És una bestiés. Entreu, mireu el, el, el post de, del vi aquest, és increïble, i aquesta és l'anècdota, eh? S'han hagut de d'hipotacar per pagar, els van deixar els DNIs, perquè no tenien més diners, van pagar tot el que van poder. Jo crec que en aquests casos, clar, a veure, tens 25 anys, si tu veus 200, 200, 100, 150, tal, i de cop veus 17... Home, però si vas baixant avall... Algú t'ha de xirriar. Home, per favor. Això per començar, amb 25, amb 17 anys i amb, i amb 44. Però l'altra cosa és... Si tu ets el metre d'allà o, o el cambrer d'allà i veus a cinc joves que és el primer cop... Clar, hi han dos temes. Jo, no jo ho penso, sé, eh? No, per Portugal no ho pots dir, clar. perquè potser és la filla de l'Amancia Ortega. Exacte. Saps? Exacte. Però, tio... Jo què sé, tio. Sí que és una bona gardela. És una bona anata, tio, 68.000 euros de sopar, que segur que hi ha gent que se'ls peta, jo què sé, els futbolistes van bueno, allà i ah, no, suen segur, la patata. No, bueno, perquè els tenen. Per això, doncs, potser es pensaven que eren superinfluencers. És que, clar, no, no, el cambrer uau, no uau, sap. Uau, uau, uau. Una mica de culturilla, si veieu una carta on tot val 200. Però i això, cop, això és verídic, meu Hi havia una M, 17 M. Però és verídic que és hagi validic. passat això. Sí, sí, sí, sí. Eh? sí, sí, sí. No és el, el a moment. veure, potser no, són 68.000 i eren 40.000. És igual. Ah, no, bueno, això és Però igual. de... M'estic fotent un vi. Però, sí, eh? Que penso que va al 17. Que no, ja sé, bueno, una estrella mig... Bueno, clar, és que... No, és no. que no, no, no anem Estem bé. Estem no? No anem no? Total. Aquí l'anècdota... Que no m'agradaria estar a les seves pells no, ni a la dels seus pares. Imagina't, no, jo tampoc. ara tindré una Uf. filla... Hola, papa, em necessito... Dividit entre cinc? Mon, para, mon pare em diria euros. que sí, que sí, sóc... Papa, necessito 13.000 euros per pagar la meva part del sopar d'una festa d'aniversari. A veure, xaval... Uau, clar, no, no, uau. Que... Bueno, et tocaria pagar, evidentment. Sí, sí, clar, perquè senó si no, què fas. Però, hòstia, quin bon sopar, no? Bueno, Estim... Quina vergonya deurien passar aquestes noies després... Afergar plats, tu. Al veure la... 13.000, no sé quan cobra un d'esto... Quan, quan deu cobrar un cambrer, un hostaler, un hostaler, wow. parlem a propietat, de Michel Guigny que no deu cobrar ni el idea. que cobra un, un de batalla. No en tinc ni idea. No, jo crec Perquè que no. si has d'afragar plats o ajudar-los a la cuina fins a recuperar 13.000 paus, diu. Wow! saps què et vull dir? Bueno, Va, bé, en fi, jo us tu? porto quins són els tres problemes tècnics més freqüents que ens trobem a les sales de teatre i com solucionar-los. Bé, jo com a professional de l'espectacle que soc, doncs, doncs, clar, no sempre podem gaudir d'actuar les millors sales del país, no? I ni en els millors dispositius tècnics, ni en el millor personal assistent, etc. Etcètera, etcètera. Però, bueno, per això he volgut resumir-ho en tres punts per, per, per dir, escolta, això és el que jo m'he trobat i com solucionar-ho, no? Per, per exemple, el primer punt no? és el material tècnic de la sala no correspon amb el que ens hem trobat en el rider, és a dir, recordeu el rider oh, tècnic, oh, oh, que oh. t'envien un rider tècnic de la sala, que dius sí, la sala té aquest foco, té aquest altaveu té aquest no sé què, i podeu fer servir tot això el que voleu eh, doncs, i un mojón i ja d'arribes ja allà i dels de, de, de 10 focus que et diuen que tenien, no en funciona cap i dius, home, noi, avisa'm. Va, avisa. ho està trencat. Exacte, llavors. Eh, això no pot passar. Per, de, per començar, els teatres, les sales, hauríeu de tenir el rider actualitzat. Llavors, per curar-te amb salut, tu, artista, el que pots fer és dir, escolta, aquest rider està actualitzat? Funciona tot? Ah. Perquè amb aquesta pregunta ja és... Ah? no ho sé, clar, si, ja et, diuen, reviso, no? si ja et diuen no ho sé, és que algú falla clar. aquí, llavors ja, bueno, com podem solucionar això? Doncs, bueno, potser fent una visita tècnica, sé que no és lo més ideal perquè potser tu vius a Ullastrell i has d'anar a fer un bolo a la Vall d'Aran <ríe> vale, llavors, fer una visita tècnica mmm, un com complicat. que no Um, solució, pues, optimitzar el màxim el teu espectacle que puguis dir vale, mm, no sé si aquest teatre és molt de, de fiar, almenys les Va. fotos que hi ha pues, l'espai està bé, el tal, al qual ja ho veus, amb el rider que t'envien, si és molt professional, si no, si, si hi ha la serietat que hi ha. Amb els materials que tenen vols dir? No, amb, amb com està fet aquest rider el format? El format del ah, document ah, vale, perquè wow. si t'ensenyo riders que m'han enviat sí, són eh? words, amb un guió tenim dos altaveus Dos micros. Ah, jo el faria així, eh? bueno, això és... Clar, en principià I, no fa i així. I un Megarider? Bé, un Megarider... Bueno, mega eh, doncs tot va... És com una fulla una mica més de Excel vale. Et diuen la marca, el model... Ja, es, es, més... es separa per so... Una mica més específic, no? Vale. Et, diuen la, la, els, et diuen detalls com les dimensions de l'espai, noms tècnics... I ja, ja ho veus. L'argot vale, vale. que es fa servir i, la... I bueno, és lo mateix que quan presentes un dossier de qualsevol cosa ja. si presentes un Word amb dos paràgrafs o presentes un dossier amb il·lustracions amb titulars amb, amb unes estadístiques mm. bueno, ja ho veus clar, la clar, serietat de... no? mm -hmm. llavors bueno, més o menys ja, ja vas veiem cap on van els tiros llavors a bueno, optimitzar el teu espectacle que amb el mínim puguis fer que llavors funciona eh, això que guanyes saps? que no clar. funciona ja ho tens optimitzat ja tens, bueno, jo ja porto els meus dos focus que sé que van i què tal um, aquesta seria el primer la segona és que l'espai no disposa de les dimensions perfectes pel teu espectacle. Què vull dir? Doncs que al moment en què entres allà, ostres, tu ara aquí no, no s'hi sí cap, les cametes estan bloquejades per bon. trastos, no hi ha pas per darrere... Mm, Bé, bueno, doncs, eh, una altra vegada, si l'ideal és que demanis, amb, si amb aquest rider tècnic no, no t'especifiquen massa cosa eh, i no pots fer una visita tècnica, doncs amb um, optimitzar al màxim, evidentment clar, un espectacle ja el fas pensant amb unes uh, característiques d'espai. I llavors tu hi ja has de dir, vale, necessitem com a mínim disponible tot aquest espai per entrar. I és, no hi és, o sigui, sobretot moltes converses amb les persones responsables, perquè ja veus l'entonació de ah, no ho sé, bueno, si no ho saben ells, a mi anem. O fotos, fotos, llavors que et facin fotos, i escolta, llavors ja saps més o menys per on van els tiros i tens tantes cametes, tantes entrades, tantes no sé què, i pots veure eh, com t'encaixa l'espai. Això és una manera de de, de de solucionar aquest problema, però certament és un dels hàndicaps més habituals, no, perquè i no només és les dimensions, sinó que arribes a l'espai i mm, la l'escenari hi ha com forats, hi ha algun forat, hi ha, algun, hi ha, hi ha desnivells, fa baixada, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. a vegades les fotos no reflexen tot ben que... el que... O la foto és del 2006, aquesta també és oh, bona. O potser està feta expressament la foto perquè no es vegi ah, bueno, putada, el desnivell, saps? Eh? Sí, sí, pot ser, pot ser. Llavors, clar, imagina't que tu tens un espectacle on hi ha una pilota oi, oi, oi, la pilota aquesta. I, fa, i hi ha desnivell. <ríe> Hòstia, ho has de saber, Vull dir, necessites... Pues, clar, són mil i una coses que el mateix clar. dia de la funció t'has d'apanyar i, i que això a vegades els que programen o organitzen no ho tenen en compte, no? Llavors, com més informació puguem donar tant als organitzadors, a les fitxes tècniques, o en les trucades, o a els mailings, més facilitat Clar. i molt més practicitat Total. tot. No? Total. I la tercera és um, quan les visuals del teatre són, no són ideals. Què fem? Quan les, les? les visuals, els visuals del públic. És a dir, hi ha teatres que uh, la platea és més ampla que l'escenari. Llavors, l'últim seient d'una fila, clar. els extrems, no veuen tot. Clar. Això passa en bastantes sales, perquè no, es fan... Però però que, no David, qui, si... qui fa aquests teatres? Bueno, és que això m'agradaria saber-ho a mi. No són, són, són arquitectes, però potser no han, no han mai un teatre o no han estudiat, perquè clar tens un escenari de boca de 10 metres de profunditat, però a la vegada l'amplada de la platea és tan alta, tan ampla, que l'últim seient no veu els yeah. tres últims metres. Però... I si el fas servir, aquells tres últims metres? Clar, metros? clar. Hòstia, o sigui, una putada, ja he de baixar l'entrada. Jo ja he de baixar el preu d'entrada per la visibilitat, perquè, per exemple, al Palau de la Música uh -huh. hi ha unes entrades que diuen val la meitat, però és que no veu res. El Palau de la Música... Sí, tens sí, una eh? columna davant. Tens una columna, literalment, davant. Dius? que dius, a veure, senyors, ok, però no la venguis, aquesta. Clar, bueno, a veure, clar és música. Em diràs, és música. Només es ve a escoltar. Bueno, puc arribar a entendre això. Però en un teatre, és possible que també passi. Per exemple, al teatre de Sarrià, uh -huh. molt maco, molt cuco, o xulo, molt guai, molt tot. Puges al primer pis, sí. t'asseus a la cadira i no veus res. No, eh? No, veus res. Ah, adéu. Res, tens. Quedes enxufat a la cadira... Mon cómoda, o sig la escena respaldo, no? d'inclinar, no, tas d'estar arrepenjat a, a, a la barana com els, futbol, com els partits de bàsquet. Pues mira, l'obra de teatre. Ah, i tot teu. el de radera la... bueno, no, impossible. Ja anirà, no. I són dos files el... Vull dir, que casa tenir en compte llavors les visuals. Clar, pels organitzadors, això, tingueu molt en compte a l'hora de construir, d'adaptar, de reformar, perquè si no estareu perdent diners, estareu perdent entrades i estareu Clar. fent una, una aportació a que no servirà de res, uh, perdreu localitats i, i si mai dius, ah, bé, bueno, més igual, les ven igual, la gent que va aquí allà no, gaudir, no ho bé, o sigui, és, és, és, les, no les podreu vendre, és que literalment no les podreu vendre. Ah, que llavors la gent també se't queixa, no? Home, clar, home, no, és normal, que, és normal. No, res, no és ja no les venen, o... ja no les venen aquelles, yeah. però estàs perdent localitats yeah. i això cap organitzador voldria. Per tant, solució, abans de fer reformes, dels seients o que sigui, informeu-vos bé. Sobretot que tothom vegi tot. Un especialista o que vingui Exacte. algú... Exacte. I a que, clar, es construeixen de zero, però doncs, si es construeix de zero tingueu molt en compte Carai, això, especialistes. Que... Llavors pels que ja, oh, que ja tenim el teatre així. Com ho fem? Mm. Vale, doncs per la companyia que d'això, que actua, heu de tenir en compte les visuals i no podeu ficar potser... O sigui, tenim en compte les visuals, bàsicament és... Vale, Me'n vaig asseure a aquella butecada allà a veure com ho veig. Clar. I la regidora, parles amb ella, eh, Mariona, eh, posa't a l'escena tal. Vale, aquí et veig. I a l'altra... Eh, ostres, no, aquí no et veig. La podem avançar una mica? Tenim espai, els artistes, tal... Clar. Llavors, tu mateix pots adaptar perquè tothom gaudeixi, perquè al cap i a la fi, tant organitzador com companyia, voleu que la gent surti contenta, que hagi vist tot. Perquè jo, per exemple, a Marrels, el Teatre de Rubí passa això. Sí. Era tan ample que als sí. extrems de les files centrals costava de veure tots els detalls. I, I nosaltres ja. tenim una escenografia on, a darrere hi ha l'habitació de l'Alan, i... i, i per, per temes de, de, de direcció i escenografia, l'habitació va enrere ja. i la plànols passen al, al centre, a la cuina, al menjador i també a darrere de l'habitació, ja. a través d'uns vidres. Doncs bé, hi havia gent que no veia, literalment, aquells darreres, però clar, és que no podien fer res, perquè a o sigui, última hora, o sigui, per moltes setmanes que estigui... Clar, hauríem d'haver dissenyat l'espectacle... Per, per aquell teatre. No, clar, però llavors... Però llavors, quan anem a un altre lloc... No, no et a canviar. Llavors vam dir... Bé, bueno, ho vam fer també com ben poder, amb, contra, eh, contrapassant totes les visuals, i evidentment la gent del mig ho veia bé, la gent de les cantonades ho veia no tan, no bé, tan bé. Perquè havia vegades que, hòstia, jo ho perdo, jo ho sabien d'inclinar una mica... Ja, allò que t'has certs moments... Bueno, clar, són aquelles coses que, que yeah. no molen però que malauradament ens hi trobem, llavors bueno, com a artista sàpiga això, sempre, sempre, sempre quan montes, tenir en compte els visuals, què veu la gent en tot moment i també què escolten, sobretot les proves de so què escolten, Uy, sí vale, si no... perquè pot ser dius, sí, sí, es veu bé de dalt no yeah. te'ls veu tot bé, a veure, fos a play i no, vinga i llavors no, no se'n sent res eh? bueno, pues tenir-ho això super controlat i aquests són els tres punts que us volia explicar molt Així bé. Així que res. Um, molt interessant. Feu cas amb el molt, Això, wecolormusic.com Exacte. Que de fet hem llançat la nova cançó del Com m'agrada el Nadal, que està tenint molt èxit. Jo no puc parar de cantar-la o sigui, cada dia. Ah, I una... se canlló fins que em vaig a dormir, Mateu. Que bé, doncs me No paro, no paro. Me molt i et he de dir una cosa no sé si m'has vist a Instagram, però si fas una story amb la cançó i etiquetes We Color Music sí? i arrels musical, et reglem una xapa. Epa! I sí, i sí. A més a més, en sí. aquesta story post, el que sigui, surts tu cantant o ballant, et Epa. regalem una xapa i una llibreta de Reus musical per tant, tots els que heu sentit això ja podeu estar fent per regalar aquesta llibreta Home, per ja Nadal Mariona, t'espero que t'estori teu Va. tu i la Vinyet, collons I la Vinyet. i la Vinyet se sap totes les cançons perquè surt a l'obra bàsicament és així <laughs> Llavors, si jo us enviaré una xapa, que ja en deu haver tenir, però és igual, una altra, home. Una... I una llibreta, també. Una llibreta. I uh, per a aquest Nadal, doncs, regaleu entrades d'arrels Musical al Cursal, el dia 4 de febrer. Regalazo. Perquè, escolta, s'estan... Bueno, no s'estan acabant encara perquè falta molt, però se n'han venut molt bé. Ja, he vist, he vist, eh? foto, he vist foto, I estem molt contents, vull dir que... És pues que és un no, regalazo. No vadeu, en serio. no vadeu, no vadeu, no vadeu i compreu la vostra entrada. Mariona, moltes gràcies. A tu, Mateu. Uh, ens veiem ben aviat. I tant. No. Marxes amb cotxe? Sí. Doncs menys mal, perquè coche. si véns a peu, quina por, eh? Aquest Ai, cafè, no, aquesta que, boira. Ai, no, és que no es veu res, avui. Quina por, quina por. Avui he fa... vingut amb cotxe. Sort que ho llestrell, és tranquil·lot. Sí. Doncs va. Apa. Fins la setmana que ve. Adéu. Adéu, adéu.